Lektia Druga. Lektion 2 Anetta und Karin Ich bin Anetta Sikorska. Ich bin 26 Jahre alt. Ich habe eine kleine Wohnung in Warschau. Meine Eltern und mein Bruder leben in Krakau. Ich arbeite viel, manchmal zu viel aber ich habe eine interessante Arbeit. Ich bin sportlich. Ich spiele Handball und Tennis. Ich spiele auch zwei Instrumente, Geige und Klavier. Ich liebe klassische Musik und Jazz. Ich gehe oft ins Kino, meistens in amerikanische Filme. Meine Freunde sind für mich sehr wichtig. Und das ist Karin Schmidt. Karin ist meine deutsche Freundin. Sie ist 29 Jahre alt. Karin ist verheiratet. Sie hat einen sehr sympathischen Mann, eine Tochter und einen Sohn. Andreas ist 5 Jahre alt und Julia 7. Sie wohnen in Ulm. Wir sind Freundinnen. Jetzt besuche ich gerade Karin und mache Urlaub. Aber Alt Amerikanisch Arbeiten Besuchen Bin Sein Der Bruder Die Einen, die Eltern, der Film, der Freund, die Freundin, Gehen, die Geige, gerade, haben, der Handball, hat, haben, Das Instrument, interessant, das Ja. der Jazz, jetzt, das Kino, klassisch, das Klavier, klein, Krakau, leben, lieben, Machen, manchmal, der Mann, mein, meistens, mich, die Musik, oft, polnisch, sehr, sind, sein, der Sohn, spielen, sportlich sympathisch das tennis die tochter und der urlaub verheiratet viel warschau wichtig wir wohnen die wohnung zu Сваи.